Найкращі слова рідною мовою про найрідніше родину, школу, дім у передачах Радіо Родина. Вітаємо вас! Ви слухаєте Радіо У студії ведучі Наталя Стопакова і Юля Карпінська. Сьогодні, друзі, ми підготували для вас багато цікавої і корисної інформації. Тож налаштовуйте свої приймачі на хвилі українського радіо. І гарно проводьте час разом з нами. Починаємо з передачі «Загадки мови». У ній тиметься про мову сучасних українських пісень. Наталю, а про що йтиметься у програмі після уроків? Про школярів-переселенців, які поділяться своїми спогадами про рідне місто, школу та друзів, а про що ти підготувала програму «Старшокласник»? Про захоплення, які обирають для себе старшокласники. В яких конкурсах і олімпіадах вони беруть участь, про яку професію мріють. Також почуємо, чи важко бути головою учнівського комітету і чому так важливо вивчати іноземні мови. Ти знаєш, Наталю, я дуже люблю музику. Але останнім часом не слухай сучасних виконавців. Точніше, не можу слухати, бо їх пісні стали настільки примітивними і збіднілими, що мимоволі думаєш, для кого все це пишуть. Хто таке може слухати? Не погоджуся з тобою, Юлю, бо знаю кілька українських гуртів, у яких прекрасні тексти, пісень, гарна музика, і я слухаю їх композиції з задоволенням. Просто треба ретельно обирати, що слухати, аби зовсім не розчаруватися в сучасній музиці. Якраз у передачі «Загадки мови» Олександра Авраменка ми дізнаємося, кого і що варто слухати на українській естраді. Добрий день, дорогі слухачі! Сьогодні ми поговоримо про мову сучасних українських пісень. Які слова найчастіше звучать в українських піснях? Які образи нас найбільше хвилюють? І чи змінюються уподобання слухачів із часом? Саме на ці і багато інших питань ми сьогодні почуємо відповіді від старшого наукового співробітника Інституту Української мови Національної академії наук України, кандидата філологічних наук Оксани Тищенко. Вітаю вас, пані Оксано. Вітаю в одній із попередніх програм. Ми вели розмову про особливості мови інтернету. Але я знаю, що ви ще й досліджуєте мову сучасних пісень. Принаймні я бачу ваші наукові розвідки. Сьогодні ми поговоримо з вами якраз про сучасні пісні. Відомо, що вживання слів іншомовних виправдане в науковому стилі, де терміни здебільшого є інтернаціональними словами. Ось як у назві вашого дослідження, про лінгвістичний аналіз сучасного українського музичного дискурсу. От писніть нам Духачам, що таке дискурс і чому сучасні молодіжні групи називають себе здебільшого іншомовними словами. Це ж не науковий, напевно, стиль, правда? Капучино, гавана, експрезиденти і рідше от питомими українськими, типу мандри чи червонарута. Музична сфера є своєрідним відбиттям нашого життя і всі тенденції нашого повсякдення, зокрема й моди на іншомовні слова, виявляються і в мові музичного простору, в дискурсі. Музичний дискурс це, як я вже сказала, мова музичного простору від текстів пісень, назв, альбомів до музичної термінології, яку неможливо сприймати, аналізувати без урахування немовного контексту, умов створення і виконання, мотивів, віку, статі автора і слухача, соціокультурного контексту, політичних умов. І сучасній українській музичній культурі властиве розмаїття форм, напрямів, ну всього не перерахувати. Сьогодні це поєднання акустично-електронного звуку народного і індивідуального авторства вторинного і оригінального виконання. Взагалі це добре чи погано, коли використовують іншомовні слова? Бо я от дивлюся, у нас у Києві просто якась навала чи надмоди читаю кав'ярня тургені фф в кінці два ф. Тобто ну, це... ми взагалі знаємо, що ф це не український звук. Це якраз іншомовний... відбиття у так. тих тенденцій спілкування в інтернеті, розмовності і так. перекручувань. Ну а в музичному просторі взагалі то залежить ще і від напряму. Ну скажімо так, найдинамічнішою є так звана естрадна пісня, на відміну від переважно консервативного класичного мистецтва. З одного боку, це шоу бізнесові проекти, популярні проекти, дівчачі гурти віагри. Ні кітан, ні ангели, реал. О, пародійний. На ці гурти іронічний проект. Перепрошую паючі труси. Хлопчачі гурти, авіатор, дуети, дантеста, олійник, паранормальних, «Настя». вони виникають і зникають на тлі сталої української естрадної традиції від Ротару, Бобуле, Сандулеси до Ані Лора, Кітіни Кароль. З іншого боку, це музика, пісенна творчість як спосіб існування, тексти як маніфестація власного світоглядно естетичного креду. Переважно це альтернативна музика андеграунд, сад, тенета, мед, неборок, перкалаба. Він так, кому вниз. Подекуди такі автори, вони ж зазвичай виконавці, володівають численною аудиторією. Вопліві до плясова, Кеанель, Зитонок на майдані, Конго, Тартак, Скрябін, Буббокс, Джамала. Отже, таке протиставлення, традиційна музика, попсова, ну, як ще кажуть, там, несправжня, рутинна, шароварна та альтернативна, рокова. Як кажуть, справжня, правдива, протесна, екстремальна. Напрями тенденції мовні у поп-музиці, і в роп-музиці mm -hmm. теж відрізняються, тому що поп-музика орієнтована на зовнішній образ, сексапільний образ, це розважальна музика, і тексти там переважно простенькі і примітивні, які <клес> послуговуються збитими такими стертими образами. Знову це колір твоїх очей. Я пригадаю ніжність твоїх ночей. Це з репертуару е Марини Одольської. Я забуду тебе прощай, я забуду і не шукаю. Відлітаю в далекий край. І ось порівняйте. Із текстом, наприклад, гурту Тенета: у вісні ти йдеш, ступаєш по слизьким зеленим скелям, вдовж ліки, в якій затято місяць топить двійника. Або ВВ осінь по карнизі, танцює стриптиза, вискочу за нею у вікно, трохи політаю, нехай мене спіймають, заряні генело. Знову я замріяний, сиджу, читаю трилера, плавно входжу в дивний стан, щось в очах засяє, і вмить я осягаю, я син Гагаріна. Щодо національної належності, мови, ось ви питали про іншу іншомовні слова і іншу мову. Теж залежить від. Від напряму. Наприклад, мова попси переважно російська ага. і нічого не зробиш з тим, а мова альтернативної музики переважно українська. Мова надважкої музики, наприклад, метал, хорор-рок, хорор-метал, дез-метал. Переважно і англійські назви, і англійські тексти, хоча є, звичайно, і українські. Назва назвою, так? От ми говорили зараз про назви пісень. А ось мова, який віддають перевагу сучасні співаки. Це нині, як на мене, проблема, адже ми все рідше чуємо в ефірі пісні української. Чи змінилися уподобання наших співаків останнім часом в плані вибору мови для своїх композицій? З огляду мови як фактору соціально? і політичного протесту. Тексти пісень донедавна, ну і зараз дуже часто, стають і предметом купівлі-продажу. Це комерційні проекти. І, скажімо, вибір мови національної як фактору впливу на слухача не був таким яскравим, таким сильним і таким переконливим, переконливим. Так. ще до 2004 року. Ще з часів зародження львівського року, як протестної музики, це 60-ті роки минулого століття. А от у 2004 році з початком помаранчевої революції і особливо сьогодні, це надзвичайно потужний вплив саме вибір української мови. І ще раз підтвердилася теза про те, що рок – це тексти і музика правди і боротьби. Це ВВ, танок на Майдані Конга, українські Океан Ельзи. Тексти їхніх відомих пісень звучали напрочуд доречно. варто лише було послухати, які пісні переважали на Євромайдані: народні, альтернатива, рок, реп, стрілецькі пісні, авторські пісні. Та на антимайдані це були поп і шансон. Брухливу реакцію, що в 2004 році спричинив відеокліп на пісню Йосипа Кобзона "Якщо не буде громадянської війни", якщо ви пам'ятаєте, на фоні мирного життя так. звучало все "это буде, якщо не буде гражданской війни». Угу. Ну, логічну крапку Йосип Кобзон поставив сьогодні своєю позицією так. і відповідно, ті популярні співаки, які під мували це і Таїсія Повалій, угу. вони теж себе показали. А де оцінку зараз так. їздить, отримує призи Назоводи, і так, нагороди. І mm. зараз кажуть, о, Брежнева теж поїхала отримувати, вона вже теж лорак. Уже так, лорак так, стало як, як е... загальною назвою. Як ви оцінюєте експлуатацію класичних фольклорних, ну або авторських творів сучасними співаками, які не просто подають нову інтерпретацію, а й змінюють тексти пісень? От, наприклад, Олег Скрипка з варіантом куплету пісні. «Ти ж мене підманула». Там такі слова. «Ми зустрілися на чаті, ти мені назвалась Катя. А насправді, а насправді ти, Іван, ти Іван. Ах, Ах який, який ти хуліган». Ну, в сучасній пісні не можуть не відбиватися сучасні тенденції, як у Руслани «Прошов бізнес, не питай ми. Це нормальний процес, тому що народна музика, народна пісня, вона втілюється в сучасному виконанні і в сучасних інтерпретаціях. Ну і тут і ж сьогодні... комічний ефект, правда? Комічний ефект, звичайно. Ефект. А взагалі альтернативна українська пісня, вона має відтінок такого комізму і стьобу, на відміну від російської золотої доби, Гребінщуков, ДДТ, кіно. Український рок має такий відтінок трохи стьобний. Наприклад, «Брати Гадюкіни». Кришу Активне кришу. звернення до народної творчості – це напрям фолк спонукає до оброблення народних пісень. От те, про що ви розказували. В українській музиці до фолк-року відносять Тартак, Перкалаба, Гайдамаки, Мандри, Русичі. Ясно, що вони виконують пісні українською із залученням діалектної лексики, діалектної мови. Ось, наприклад, Перкалаба. Назва походить від села Гуцульського. Як нема дощу, то якби вкрав десь Кагленко і верх у ріку, то буде злива і повінь. Там був ноїв потов. І вода, що потім утахла, як сьогодні по зворах і потоках вода збирає землю, так створилися з того часу гори. Ну, загалом відзначимо процес спрощення, наближення до розмовної мови і суржику сучасних пісенних текстів. Ну, от, наприклад, Богдан Тарадада виконує пісні назвами «Бобік здох», «Весна паскуда». Ну, знаємо, пісні «Вєрки сердючки» переважно російської мови, але з елементами суржику «Гурту тік». Це самоіронічні стобні тексти. Але є і мовотворчість, скажімо, на межі естет, такої вульгарності. Наприклад, оця Чумачеча весна і Очечі, Потапі Настя, угу. я дивувалася, як може такий сильний музичний матеріал співжити з таким вульгарним текстом. Так, а подачі. вони абсолютно цілком використовують свідомо, це, свідомо використовують музику інших виконавців, угу. популярно, ну, ну, плагіатом займаються, так, так, але вкладаються на дуже низький угу. рівень мовного вираження. Ви слухаєте програму «Загадки мови». Ми далі ведемо розмову із старшим науковим співробітником Інституту української мови Національної академії наук України кандидатом філологічних наук Оксаною Тищенко. Пані Оксано, от ми щойно говорили про сучасні пісні, про різні напрями музичні, і ви цитували деякі тексти, які, ну, м'яко кажучи, не те, що не відповідають літературній нормі, а якісь навіть словами не лякають, я б сказав би, може я дуже консервативний чи занадто традиційний в цьому плані. Але мені здається, що цільова аудиторія – це підліткова аудиторія. І як на вашу думку, от як мовознавці, просто як людини, чи це нормально, що наші діти виростають на таких піснях? А може краще слухати, чи якось популяризувати естетичні пісні, красиві пісні, ті, які живуть у віках на зразок червоної рути. Проходить 20-30 років, а її всі знають і співають. Безперечно, музичний контекст зараз справляє вплив дуже суттєвий на юнь, на молодь, на дітей. Ну я б не сказала, що всі ті групи, які я називала, вони геть такі аморальні. Океанельзи, ВВ, Скрябін, Бумбокс, Гурт кому вниз. Вони співають українською мовою, вони мають силу правди, вони мають силу відвертості, щирості. І це дуже цінується дітьми, вони відчувають це. Ось, наприклад, Гурт кому вниз дуже часто використовує текст Тараса Шевченка. Угу. І власні тексти теж глибокі і цікаві. Біг небом, крилати пес, біг мене... А ми не без... Крилами бив, що хотів, те я робив песи з блакитних небес. Под небом стояв, зі списів древній ліс, ліс зі списів, бо в нього в року. Зі списів козаків, що не ступише кроку. Під небом стояв древній ліс. Цікаві образи. Порівняйте, розкажіть Маше, що такое, о, і тогда у Маші буде н рол, і будід м'яга ея яє красиво улыбайся, особо не старайся. Два прихлопи, три притули. Так, так, я би не ставила питання, що вибирати. Сперечно ж альтернативну звичайно, музику. Згоден, так. І івасюк. це, звичайно, постать. Творчість Івасюка незаперечно жива і доказом того є звернення сучасних співаків до його репертуару. Ось, наприклад, «Океан Ельзів» перше вийшов на велике телебачення саме з піснею «Колиска вітру» Івасюка. На світанку осі додому Стежки не знайду, мене мій вітер в полі переймав і на прощання ніжно обину. Цілий день з світлом не прощались, поки денний вечір не настав, я йому казки розповідав, він нині свої. Чому кожен співак вкладає свій настрій, свій смисл у пісню. Як от, наприклад, «Безнадія, плачу Єремії» і «Світла печаль» Ані Лорак під час виконання тієї самої пісні «Нестримна течія». Пані Оксано, а от що би порадили нашим батькам щодо вибору матеріалу, текстів для прослуховування їхніми дітьми? Скажімо, якщо це там 15-річний вже підліток, то він сам собі вибирає, заходить в інтернет і взагалі цей процес проконтролювати просто неможливо. Людина формується під впливом цих пісень, а ось скажімо, представники початкової школи. Що б ви могли порадити? Я, наприклад, знаю, є прекрасні пісні Ганни Чубач. Хоча мені здається, у нас мало зараз є авторів, які пишуть дитячі пісні. От я якраз так? хотіла сказати, що дитяча пісня у нас абсолютно якось mm -hmm. потонула у попсових образах, так, і діти так. виходять, намагаються на сцені показувати якихось жіночок. Правда, і те, і що дико, їм не Правда, і це дівчинці 9 Але, знаєте, років, а вона грає е роль дружини. Я б я би mm -hmm. насамперед намагалася не відмежовувати класику і сучасне життя наших дітей-підлітків. Тому що на одному львівському метал-форумі я прочитала таке, якби Шевченко жив зараз, він би рубав на гіпсоні, це крута електрогітара, ага. і рубав би крутий дезняк, дезметал. Діти самі вимальовують і вибудовують ці образи. І, безперечно, забороняти не можна. Можна тільки самому цікавитися тим, як дитині свої запропонувати подати через не доступні, заборону, не так? заборону так, ага. А рекомендувати, показувати. Ось ага. є форум «Наше». Там тексти українськомовних груп, я, наприклад, так точно б не забороняла. І ще хотіла б порушити питання лінгодидактичного потенціалу ага, музичного так. дискурсу в контексті шкільної освіти. Вчителі через те, що не знають, можливо, усього обсягу музичного продукту нашого, бачимо тільки те, що крутять по телевізору, а так. там, як правило, це попса, лякаються цього, легше за все заборонити. Угу. Тож треба самим цікавитися. Треба альтернативу якусь запропонувати, Правда, забороняти навіть щось? Хоча забороняти – це завжди планом. Це, це не конструктивний Абсолютно. шлях. Самим цікавитися, самим щось відшукувати і пропонувати послухати. Пані Оксано, а які ваші улюблені пісні? Я сьогодні вже казала і про Івасюка, це завжди буде актуально. І, мабуть, Океанельзи. Океанельзи, ВВ, Бумбокс. Дуже подобається Каша Сальцова або Саша Кальцова, Крихітка Цахи з колишня. Зараз mm -hmm. вона просто крихітка. Mm -hmm. Не дуже проникливі жіночі. Альтернативні тексти. Ага. Скажімо, власне, поезія дуже ага. цікава. зараз, мабуть, теж кинемо монетку, що ви до нас в студію повернулися і ще раз обов'язково. Обов і ми з вами дякую. поспілкувалися про різні прояви наші мовні. Бачите, ми говорили про мову інтернету, інтернет-спілкування, сьогодні про мову пісень. Дякую вам за участь в нашій програмі. Всего вам найкращого. На цьому наша програма закінчується. Нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися із старшим науковим співробітником Інституту української мови Національної академії наук України, кандидатом філологічних наук Оксаною Тищенко. Програму підготував і провів Олександр Авраменко. До наступних зустрічей!